Fa'innah kala muhdasat bid'ah, kala bid'ah zallalah, kala zallalatul fi al-nafs. Ikhwani fi al-din. A'azzakumullah. Qul muslimin rahimani, warahimakumullah. Masih kitab al-prinsip ahlu sunnah wal-jama'a. Yaitu mengutamakan para sahabat khususnya Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in dan terakhir kita baca adalah keutamaan Utsman radhiyallahu taala anhu wa kadzalika min fadailihi anna rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi sulh al-hudaybiyah Ibtagathu ila Quraisyin, liyehda fitnetuhum, lanahu kana lahujahun akser min gairih. Di antara kawitaman Rasulullah, radhiyallahu taala anhu, adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya. Kepada Quraisy sebagai utusan perwakilan dari kaum Muslimin untuk meredakan fitnah yang terjadi ketika itu, yaitu di dalam kasus Hudaybiyah ketika Rasulullah SAW dan kaum Muslimin berangkat untuk haji atau umrah dihalangi oleh Quraisy maka terjadilah ketegangan antara keduanya. Maka Rasulullah SAW mengutus Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, لأنَهُ كَانَ لَهُ جَاهُنَّ، karena Uthman memiliki jah kedudukan di mata Quraisy, termasuk tokoh yang dimuliakan oleh Quraisy. Wajah Dā'i ilā al-Bayāh, ah. maka ketika itu Utsman tidak pulang pada waktunya yang seharusnya, sehingga kecurigaan pada kaum ke muslimin muncul. Jangan-jangan Utsman dibunuh. Maka Rasulullah Sallam mengajak untuk bayat dan Rasulullah membayat mereka para sahabat satu persatu, Muhajirin dan Ansor, sampai pada akhirnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan berkata, "Hada li Utsman ini untuk Utsman Rasulullah Anhu. Maka kalau mereka para pembenci-pembenci sahabat dari kalangan Syi'ah Rafi'ullah beralasan bahawa Utsman tidak ikut bayatur Ridwan, maka ini betul-betul kebodohan yang nyata. Kebodohan yang sangat jelas. Memang tidak ikut bayat Turuduan. Tetapi justru bayat itu diadakan untuk membela Uthman. Karena mereka khawatir Uthman dibunuh oleh Quraisy, Maka berbayat untuk mati. fi binillah. Berbayat untuk membela agama, membela Islam dan membela Uthman. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, lagi pula Walaupun Uthman tidak hadir Rasulullah SAW mewakilkan tangannya yang mulia untuk Uthman Hadha li Uthman Ikhulifuddin, a'azakumullah Ini keutamaan yang sangat besar sekali Dari keutamaan-keutamaan Uthman Dan juga Ali radhiyallahu RA Juga memiliki sekian keutamaan Yang tidak diragukan lagi Bahkan pada perang Khaybar Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Lautian Narra tak wadan li rajulin yuhibbu wa Rasulah, wa Rasul." Besok aku akan berikan bendera kepemimpinan ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka keesokan harinya para sahabat bersegera berpagi-pagi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Masing-masing berharap, ayu Masing etoha. Masing-masing berharap akan mendapatkan bendera kepemimpinan tadi bukan karena ambisi kepemimpinan, tetapi karena pujian tadi. Aku akan berikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata keesokan harinya Rasulullah melihat kepada para sahabat bertanya, Ainah Ali, mana Ali? dekatkan Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit di matanya maka diutuslah seseorang untuk menjemput Ali didatangkan yakudhu armad dituntun dalam keadaan matanya sakit Maka makkarullah sallam mendoakan Ali bin Abi Thalib dan yatful fi 'ainayhi yatful itu seperti meludah tapi tidak keluar atau keluar hanya percikan saja, cuk begitu. maka sembuhlah. Kaan lamia kun bihi wajah, seakan-akan nggak pernah sakit. Kemudian diberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Al Kemudian diberikan pesan-pesan. Emjangalarisi, berjalanlah dengan tenang sampai akhir hadis. Ikhwani fi Dini, Azza wa Jalla, Qumuslimin Rahimani wa rahimakumullah Allah. Walau min al-Fadail wal-Badl wal, wal infaqi fi sabillillahi Shayil Kethir. Uthman ibni Affan juga memiliki keutamaan yang lain, seperti berinfaq sekian banyak fi sabillillah. Demikian pula Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan sekian banyak. Demikian pula Umar wa Uthman. Demikian pula Umar wa Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in hada bittifaqi ahli sunnah ini adalah dengan kesepakatan seluruh ahli sunnah kesepakatan seluruh ahli sunnah mengutamakan Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman kemudian Ali ala tertib, sesuai dengan susunannya yang paling utama, yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, radhiyallahu taala anhum sesuai dengan susunan khilafah mereka. Fadlum ala hada tertib, maka keutamaan mereka pun sesuai dengan susunan khilafahnya. Wa anta ana fi khilafati ahdin minhum fahuwa dalun mudil. Maka siapa? Yang mencerca khilafah mereka yang empat ini. Maka dia sesat dan menyesatkan. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam. Ibn Zemiyah rahimahullah. Siapa yang tidak mengakui keutamaan mereka. Khilafah al-arba'ah. Fahuwa adallu min himari ahlih. Maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Walakin fil fadalah. Hanya saja. Susunannya, Adapun Abu Bakar Wa Umar Mutafaq alaih Ijma' para ulama Sepakat seluruh para ulama Abu Bakar wa Umar Yang paling utama Sedangkan Uthman dan Ali Disinilah terjadinya perselisihan sedikit diantara mereka Faqad kana ba'du ahli sunnah Yufaddilu aliyan Ala Uthman Sebagian ahli sunnah berpendapat bahwasanya Ali lebih utama dari Uthman. Kemudian sebagian yang lain berpendapat sebagaimana keumuman para ulama bahwa Uthman lebih utama dari Ali sesuai dengan susunan khilafah karena itu hasil pilihan orang-orang terpilih. Maksudnya terbaik. Hasil pilihan Muhajirin, hasil pilihan Ansar Hasil pilihan para sahabat yang diutamakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan disebutkan keutamanya dalam hadis-hadis. Orang-orang hebat ini yang memilih Uthman di atas Ali. Ketika Umar menyatakan, sepeninggalku kalian pilih di antara enam orang ini. Dan anakku Abdullah ajak musyawarah tetapi jangan dipilih. Maka dipilih, dipilih, dipilih, dipilih Berakhir dengan Uthman dan Ali Maka waktu itu Sahabat yang mulia Yang ditugaskan untuk memilih ini Keliling dari rumah ke rumah Mengetok pintu dari rumah ke rumah Tidak tidur Beberapa hari, bukan sehari Bukan semalam Untuk menanyakan bagaimana pendapatmu Bagaimana pendapat semua muhajirin dan ansar Khususnya kibaruhum Orang-orang besarnya, orang-orang yang tokohnya. Sampai kemudian subuh harinya. Dia berkata kepada Uthman. Kalau aku memilih Ali. Apakah engkau siap untuk sami'na wa ta'ana? Aku siap. Ya Ali. Kalau aku memilih Uthman. Apakah engkau siap untuk sami'na wa ta'ana? Aku siap. Sami wa ta Maka diangkatlah tangan Uthman. Tadi dia katakan aku baik engkau. Kemudian diikuti oleh Ali dan diikuti oleh semua yang lain. Ekoni fi din, a'azzakum Allah, kumuslimin rahimani wa rahimukum Maka dikatakan di sini bahwasanya ada sebagian ulama yang menyatakan Uthman atau Ali lebih utama dari Uthman. Tetapi kemudian istaqarral amr ala ittifaq ahli sunnah ala tafdhil Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Itu di awal-awal ketika ditanya bagaimana pendapatmu Ali. Bagaimana pendapatmu Uthman bagaimana pendapatmu? bagaimana pendapatmu Ali? Bagaimana pendapatmu Uthman Ada pendapat yang menyatakan Ali lebih utama dari Uthman Tetapi setelah dibaiat dan setelah mereka melihat Utsman dibayar dan dipilih oleh sebagian sahabat kibar maka setelah itu pun istakhar menetaplah keyakinan ahli sunnah bahwa sanjung Utsman nabi utama daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum wa arba hum. Kalau Rasulullah Sosalam maka Rasulullah Sosalam bersabda. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar al-mahdiin wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa wa muhdatsati al-umur fa'inna inna kull bid'ah wa'inna inna kull bid'atin dalalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan ketika diminta aushina berikan wasiat kepada kami maka nabi menyatakan wasiikum bi taqwallah وسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم فسير اختلاف كثير فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين اسكalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah khalifah yang lurus setelahku اخواني في الدين اعزكم siapa khulafa ar-rasidin disebut siapa khulafa ar yang dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk dipegang sunnahnya disebutkan dalam riwayat yang sahih bahawa khulafah ba'di salasuna sana khalifah yang lurus khulafah Rashidun setelahku 30 tahun maka ketika dihitung 30 tahun maka Dapatlah Abu Bakar dua tahun Umar sepuluh tahun Utsman sekian belas tahun Sampai kepada Al-Nabi Talib Dan sedikit pada Hasan Khalifah Al-Hasan Beberapa bulan Ini khuani fi dina khulafa Ar-Rashidin Bil-ittifa Dengan kesepakatan seluruh Ahlu Sunnah Maka kalau Nabi menyatakan Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa Ar-Rasidin, Al-Mahdiin Maka ini maksud mereka Kalau Nabi menyatakan Peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa Artinya peganglah sunnahku dan sunnahnya Abu Bakrin Sunnahnya Umar Sunnahnya Uthman Dan sunnahnya Ali radhiyallahu ta'ala anhum Dan bisa dikatakan sunnahnya Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Apa sunnahnya Al-Hasan? Yang paling menonjol, paling terlihat Cuma sekian bulan Tetapi memiliki jasa yang sangat besar Yaitu beliau mengalah. Pada pertikaian antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Yang hampir terjadi pertempuran antara dua kelompok besar itu. Yang kata mereka. Yang melihat kesaksian kejadian tersebut. Berkata sungguh. Kalau terjadi peperangan ini. Tidak akan selesai. Sampai terbunuh jumlah kaum muslimin yang segunung itu. Mengalahkan yang segunung itu, yang segunung ini, atau yang segunung ini mengalahkan segunung ini. Maksudnya akan terjadi kehancuran besar. Maka Al-Hasan menyatakan, apakah engkau siap? Wahai Muawiyah, kalau aku serahkan kepadamu untuk memimpin manusia dengan Qur'an dan Sunnah. Ya Al-Hasan, wahai cucu Rasulullah. Ini. Lembaran kosong, kamu tulis apapun yang kau mau Aku tanda tang, aku cocok Aku sepakat Engkau adalah orang yang mulia Engkau adalah orang yang begini dan begitu Maka kemudian dibikin perjanjian Dan kemudian di -stempel. Waktu itu pakainya stempel Stempel seperti cincin perak Yang membekas Selesai Seluruh kaum muslimin bergembira Dari kedua belah pihak bergembira tidak terjadi perang, mereka berpeluk-pelukan. Sehingga tahunnya dijuluki tahun jamaah, tahun persatuan. Ini barakallahu bikum sunnatul hasan yang hasan. Sunnatul hasan, al-hasan. Sunnanya Hasan bin Ali bin Abi Talib r.a. Dan memang sunnah yang benar-benar hasan, benar-benar bagus menjaga darah kaum muslimin. Tidak ada yang menentang. enggak ada yang menolak. enggak ada yang menjelekan sikap Al-Hasan ini. Bahkan Rasulullah SAW memujinya. Sejak masih digendong Hasan. Inna bni hadha sayyid. Anakku ini adalah sayyid. Tokoh besar. Yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum Muslimin. Inna bni hadha sayyid. Yang dia akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin Rasulullah SAW memuji Maka wahai para pengaku-pengaku turunan Nabi Kalau kamu merasa sayyid Maka sesungguhnya sayyidmu adalah Al-Hasan Yang mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin Contohlah sayyidukum Contohlah sayyid kalian Yang mau mengalah untuk mendamaikan dua pasukan besar kaum muslimin tidak ambisi tidak kemudian mengorbankan sekian juta darah kaum muslimin hanya karena ambisi kepemimpinan tidak justru sebaliknya demikian pula sunnah Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum mereka adalah orang-orang yang menerapkan sunnah Rasulullah sallam Abu Bakar menerapkan sunnah di masa kepemimpinannya Umar menerapkan sunnah di masa khilafahnya Uthman menerapkan sunnah di masa khilafahnya. Ali juga demikian menerapkan sunnah Nabi di masanya. Ikhwan fi dīn, a'azokum Sudah kita kisahkan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak mau meninggalkan satu kalimat pun dari perintah Rasulullah kecuali dikerjakan. Dan beliau menyatakan kalau aku meninggalkan atau khawatir, kalau aku meninggalkan satu sunnah saja an aziz, aku akan menyimpang. Maka beliau memberangkatkan Jais Usama khanarussalamm yang memberangkatkannya. Ketika mereka protes begini dan begitu, kata beliau tidak peduli. Karena yang memberangkatkan adalah Rasulullah, aku tidak akan menggagalkan apa yang Rasulullah salam perintahkan. Jais Usama berangkat. Bahkan dalam riwayat disebutkan ucapannya yang terkenal. Kalaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah. Aku akan tetap memberangkatkan pasukan usaha. Karena itu ucapan Rasulullah SAW. Aku tidak akan membatalkan. Wa Umar. Tidak ragu lagi bagaimana Futuhat. Beliau memperjuangkan. Dan memenangkan sekian kali. Perjuangan jihad, putuha Dibuka negeri-negeri Dan mereka semua diajak kepada Islam Dan bagaimana ketegasan Umar Dalam menentukan Ketentuan-ketentuan, keputusan-keputusan Dalam menegakkan agama Dan juga Sunnah Abu Bakar Pada Harbur Riddah Memerangi para murtadin. Demikian pula Uthman Memiliki sekian Jasa-jasa yang besar dan kesabarannya menghadapi pemberontak, tidak melindungi dirinya dengan mengorbankan kaum muslimin, tetapi justru menjaga kaum muslimin dengan mengorbankan dirinya. Ini sunnat Utsman radhiyallahu taalaanhu itu sunnahnya Utsman. Wahai para penguasa, wahai para khalifah, wahai para imam-imam pemimpin dunia. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahnya Uthman Menjaga darah rakyat muslimin Dengan mengorbankan dirinya Bukan sebaliknya Bukan sebaliknya mengorbankan darah rakyat muslimin Untuk menyelamatkan dirinya Untuk meninggikan dirinya Tidak Osman Ibn Afan R.A. Anhu berkata Aku tidak mengucapkan satu kalimat Yang dengan kalimatku tertumpah darah kaum muslimin Padahal para sahabat berkata, Ya Uthman, perintahkan kami untuk lawan mereka ini, para pemberontak ini. Tidak, mereka muslimin. Aku tidak mahu mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah sesama muslimin. Sampai terbunuhlah Uthman, radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa muhtasib. Dalam keadaan beliau ikhlas mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnahnya Ali radhiyallahu taala anhu tidak kalah besar. Ketika beliau memerangi Khawarij. Ketika muncul Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib. Dengan sombongnya orang-orang Khawarij berkata kepada Ali, "Mengapa? Di zaman Abu Bakar dan Umar aman, tapi di zamanmu kok begini keadaannya kacau?" Maka Ali menjawab, "Iya. Di zaman Abu Bakar wa Umar, rakyatnya seperti aku. Tetapi di zamanku, rakyatnya seperti kamu. Hmm. Jawaban yang sangat bagus dari Alib Nabi wa Ta'alib. Ketika sudah tidak bisa, disabari lagi. Tidak bisa dimaklumi lagi. Mereka membunuh, mereka merampok, mereka menjarah. Maka kata Alib Nabi wa Ta'alib, Aku yakin, mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Yang dikatakan akan keluar setelahku. Satu kelompok yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, Puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi yatuluna ahla Islam, wajdauna ahla Auzaan. Mereka membunuh orang Muslim, mereka membiarkan orang kafir. Aku yakin mereka orangnya. Dan Nabi bersabda, lau adrak Nahum, Kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka. Maka kata Ali, aku pun akan perangi mereka sesuai dengan keinginan Rasulullah. Wallahi lauqati lannahum hatta layak kawashroh. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa sepuluh orang pun. Maka diperangilah khawarij ketika itu, tidak tersisa kecuali sembilan orang sesuai dengan sumpahnya, tidak akan tersisa sepuluh orang pun dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu eh, menyatakan Rasulullah sallallahu sesungguhnya Allah memiliki hamba اذا اقسم على الله لا بره memiliki hamba-hambanya yang dicintai yang kalau dia bersumpah pasti Allah tunaikan اذا اقسم على الله kalau bersumpah dengan nama Allah la abarahu dicaya Allah akan wujudkan sumpahnya sungguh Demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa sepuluh orang pun. Allah berikan. Benar-benar tidak tersisa kecuali sembilan orang. Ekorni fitina ini juga sunnahnya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala. Mungkin kalau orang-orang yang di bawah Ali atau kita, mungkin akan berfikir tak tega masa kita perangi. Atau kurang bijaklah atau ini atau itu. Tetapi Ali tahu dengan ilmu dari Rasulullah Sallam. Kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka. Ikhwanul Baniazu kumallah. Demikianlah. Masing-masing Khalifah menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallam pada kepemimpinannya, pada khilafahnya di masanya. Masing-masing diuji. Abu Bakar diuji dengan Murtagh bin. Omar diuji. Dengan orang-orang kafir yang mengganggu dari dalam dan dari luar, bahkan yang dari dalam sampai membunuh Umar radhiallahu taalaanhu, yaitu para tawanan-tawanan -tawan yang jadikan budak. Yang dari luar tentunya fitnah, pembukaan-pembukaan negeri-negeri. Karena <tutuhana> Nabi aleikum bissunnat wasunnatil khulafar rashidin al-mahdiin atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus sunah nabi itu intinya sunah khulafa bagaimana penerapannya Jadi tidak bertentangan gimana kalau ada sunah nabi bertentangan dengan sunah para sahabat khulafa ar dua-duanya harus dipegang tapi kalau bertentangan tak mungkin ada pertentangan kalaupun terjadi sesuatu yang seakan-akan pertentangan mungkin tidak diketahui tidak disengaja atau dikira tidak demikian Ehwani bila najakullah atau pada kondisi-kondisi tertentu. Umar Almarhum khattab radhiyallahu taalaanhu ketika sudah hampir memutuskan seseorang pencuri harus dipotong tangannya tidak jadi. Ketika dilihat ternyata dia orang yang kepepet, orang yang begini begini begini begini, yang seharusnya dia dibantu, tetapi tidak dibantu oleh kaum muslimin, maka dia justru menyalahkan muslimin. Kalian yang menyebabkan dia mencuri. Ini sunnah. Umar bin Khattab r.a. Dilihat kondisi keadaan orang tadi ketika mencuri. Kenapa? Ternyata karena kelaparan. Ikhwan bin Al-A'adzah. Dan banyak kisah-kisah yang seperti ini. Yang akhirnya kita mendapatkan sunnah. Bagaimana menerapkan sunnah. Kita mendapatkan sunnah. Bagaimana cara menerapkan sunnah. Artinya sunnah Nabi SAW. Bagaimana diterapkan di zaman Umar. Bagaimana terapkan zaman Abu Bakar? Bagaimana terapkan zaman Uthman dan zaman Ali radhiyallahu taalaanhu? Kita mendapatkan sunnah Rasulullah Sallam dan mendapatkan sunnah terapan. Bagaimana mereka menerapkan? Al Khulafa, Al Rashidin, Al Mahdiin. Sehingga muncul ahlul halil wal akdi dari sunnahnya siapa? Sunnah Khulafa, Rashidin. Istilah wakil-wakil yang bermusyawarah dalam masalah pimpinan. Yang dijuluki dengan Ahlul Halli Wal-Akdi Orang-orang yang dipilih untuk berbicara Dalam masalah khilafah Umar menunjuk 6 orang Ini Khunib Ibn Azza Allah Sunnatul Khulafah Ar-Rashidin al-Mahdi Baik selanjutnya Dikatakan oleh Syekh Rabi Al-Nasu Yafza'una inda al-khilafat Inda al-iqtilafat Ila haji Rasulullah S.A.W wa ila hadhil khulafa alladhi wasafahum bi annahum rashidun manusia bisa kembali segera ketika mereka berselisih kepada sunnah rasulullah SAW dan juga kepada sunnah-sunnah para khulafa ar-rashidin bagaimana mereka menerapkan sunnah nabi SAW alladhi wasafahum bi annahum yang Allah gambarkan mereka sebagai arasyidun yang lurus. Wasafahum bia ala huda. Disifati pula bahwa mereka di atas petunjuk. Pulafa arasyidin al mahdiyin. Mahdi maksudnya dibimbing dengan hidayah. Wannahal huda yuqtadabih dan bahwasannya yang namanya huda Diikuti yang namanya huda adalah untuk diikuti. Wa annahum rashidun dan bahawa mereka adalah orang-orang yang rashidun. Yang lurus, fa barrahum min ad-dhalal. Allah bela, Allah lindungi mereka dari kesesatan. Itu makna rashidun. Barrahum min al-ghayb. Mereka dijaga oleh Allah dari penyimpangan. Itu makna rashidun. Karena yang namanya ar-rusd adalah lawannya ghaib. Rusd, kelurusan, ghaib, penyimpangan. La ikrah hafid din. Kata bayan ar-rusd, minal ghaib. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena sudah jelas yang namanya ar-rusd, minal ghaib. Kelurusan dan penyimpangan sangat jelas bedanya. Maka tidak usah dipaksa. Mereka milih ar mereka selamat mereka memilih zai mereka celaka اخواني في الدين اعزكم الله قوم مسلمين رحمني وارحمكم الله dikatakan selanjutnya لهذا حث رسول الله رسول الله membimbing menganjurkan memerintahkan عند استداد الخلافات بين الفرق Ketika terjadi pertikaian khilafat. Perselisihan-perselisihan di antara firqah-firqah. <tuh> An yafza yafza'a sadiquna al-mukhlusuna ila makana alaihi Rasulullah. Hendaklah mereka kembali. Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengikuti Nabi-Nya. Kembalilah kepada sunnah. Dan sunnahnya para Khalifah-Khalifah yang lurus. Berarti wajib mengikuti sunnah nabi Wajib pula mengikuti sunnahnya para sahabat, khususnya para khalifah, ar-Rasyidin, al al-Mahdiin. Karena Nabi yang menyuruh. alaikum bi wa sunnati wasunatil khalifah ar-Rasyidin. Maka siapa yang akan selamat di akhir zaman? Yang akan selamat di akhir zaman kata Nabi, kulluhum fil illa wa'ida kecuali satu ma ana alaihi wa ashabi. Atau dalam lafadz, mitslu ma ana alaihi wa ashabi yang seperti aku dan para sahabatku. Atau dalam lafadz yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya selalu disebut sahabatnya aku dan sahabatku aku dan sahabat. Ikhwani din, a'azom Allah. Al Ibn Abi Talib radhiyallahu taala Anhu memiliki faudilah faudilah yang banyak pula. Fadail sahabah umuman, duwina fidawwi, keutamaan para sahabat secara umum tersusun dalam kitab-kitab dikumpulkan demikian banyaknya. Mamin kita bin min kutubis sunnah illa watajidufih fadlu sahaba. Tidaklah ada satu kitab pun dari kitab-usul sunnah kecuali mesti di dalamnya ada bab khusus tentang keutamaan para sahabat. Kamu ambil kitab yang berbicara tentang prinsip-prinsip sunnah mesti ada keutamaan sahabat. Menunjukkan apa? Menunjukkan para ulama tidak berselisih Semua sama Kamu ambil usul sunnah Al-Humaydi Kamu ambil usul sunnah Imam Ahmad Kamu ambil usul sunnah Abdullah bin Imam Ahmad Kamu ambil as-sunnah Al-Barbahari Kamu ambil as-sunnah Al-Baghawi Kamu ambil as-sunnah apalagi Semuanya membahas tentang keutamaan para sahabat Bahkan ada kitab khusus tentang keutamaan sahabat, di antaranya Ma'arifatus Sahabah ditulis oleh Abu Nuaim, Al Isabah yang ditulis oleh Ibn Hajar al Asqalani, beberapa jilid, Al Isti'ab oleh Ibn Abdul Bar, dan juga Usdul Wabah yang ditulis oleh Ibn Al A'tir. Semuanya tentang keutamaan sahabat dan dikisahkan keutamaan mereka satu persatu. Sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan dan rata-rata berjilid jumlahnya. Ada yang 4 jilid, 5 jilid, 6 jilid. Akhwan fi di na azzaqullah, semua ini di sahabat. Semuanya tentang sahabat, tentang keutamaan mereka. Maka talahum ala jami' ashabi, maka kita wajib mengutamakan mereka. Mendoakan mereka dan tarahum Mengucapkan rahimahumullah radhiyallahu ta'ala anuhum Mengucapkan Allahu Allahumma gfirlahum Doa-doa yang baik untuk mereka Dan meminta pada Allah Jangan sampai ada ghillan lilladina amanu Jangan sampai ada satu ghill Kedengkian di kalangan orang beriman Terhadap para sahabat Allah ta'ala alam besaw silakan yang mu'adhan alam